Zita. Itxaron apur bat, e, bai, esan? Juli, hau pamiren, esan? Kiroldegira deikata deika eta deika nahiz, baina komunikatzen ematen dit beti. Baldute, beste zenbakirik. Horaintxe mm, esango dizut. Ea, mm, bederatzi lau iru, bat bat, iru bi, lau zero. Ez ez hori badut. Ah, orduan bederatzi, lau hiru, bat bat hiru hiru bederatzi bost. Ah, konforme. E, beste kontu bat. Joseba berriotxoaren berririk bal dago. berriotxoa, berriotxoa ha ah, urpa atzu egokoa zara, ezta? Hala da bai. Ba hamabiek laurden gutxirako eman genion ordua, baina oraindik ez da salduantza. Ba datorrenean saiiozu sartzeko. Konforme? Ah, eta elkarrekin gauden bitartean, ez deirik pasa, mesedez? Ederki! <hieres>